Într-o zi, prin asfintit, șoaricele a îndrăznit să se creadă în putere a prăda stupul de miere. El intrase pe furiș, strecurat pe urdiniș. Se gândea că o albină e slabă, mică și puțină, pe când el, hot și borfaș, lângă ea e un uriaș. Nu știuse că nerodul va da ochii cu norodul Și-și pusese în cap minciuna că dân stup de câte una Roiul, cum de razărit că a intrat, l-a copleșit Socoteală să-i mai ceară? Nu, no. l-au îmbrăcat cu ceară de la bot până la coadă Tăbărâte mic, grămadă și l-au strâns cu meșteșug Încuiat ca într-un coșciug Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic Că puterea se adună din toți micii împreună.